mana kuwa na amani ni kuwa pindi mja atakapokuwa ni mwenye kufikia uhakika wa tauhid na kuhakikisha katika nafsi yake ukamilifu basi huyu anayo amani kamili fi dunya wal akhirah na pindi anapokuwa na upungufu katika tauhidi yake katika kumwabudu Allah subhana wa ta'ala ndivyo jinsi na amani baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuja ayati nyingi kuwa tahadharisha na kuwakemea na kuwahofisha wenye kumwasi kwa ima unywaji jipombe au kufanya uchafu au wizi na mengineo kwani hawa pindi walipomwasi Allah subhana wa Ta'ala kwa makosa haya wakao ni wenye kukosa kiwango fulani ya amani au viwango fulani ya amani kwa hivyo amani